Credința. Credința este un har, Filipeni 1 cu 29. Credința este o taină, 1 Timotei 3 cu 9. Este un singur Domn, o singură credință, Efeseni 4 5. Credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, Iuda 3, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, Romanii 10 cu 10. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11,1 Credința este ochiul care luminează întreaga conștiință și naște înțelegerea. Sfântul Chiril al Ierusalimului Credința este temelia care poartă toată zidirea faptelor. Sfântul Maxim, mărturisitorul Credința este un har prin care noi ne ridicăm la lucruri unde demonstrația este imposibilă. Clement Alexandrinul Credința este învoirea liberă a sufletului, vederea unui lucru nevăzut, statornicia în ceea ce este adevărat, înțelegerea celor nevăzute potrivit firii. Teodorat al cirului Credința este învoirea fermă și neclintită la adevăr, Clement Alexandrinul. Credința este rezultatul bunei intenții și a voii libere, Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința este consimțirea de bunăvoie a sufletului, Sfântul Antonie cel Mare. Credința este puterea care vă trage în sus. Iar dragostea este calea care duce la Dumnezeu, Sfântul Ignatie al Antiohiei. Credința este o putere de legătură care înfătuiește unirea desăvârșită, nemijlocit și mai presus de fire, acelui ce crede cu Dumnezeul cel crezut, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Credința este o cunoștință adevărată și o temelie a lucrurilor mai presus de minte și rațiune. Sfântul Maxim Mărturisitorul Credința este primirea de către noi ca adevărate pe baza încrederii în Dumnezeu, prin vedere sufletească, a tuturor adevărurilor pe care le avem, prin descoperirea mai presus de fire, în vederea mântuirii, învățături de credințe ortodoxe. Credința este de săvârșirea învățăturii, de aceea zice, cel ce crede în fiul are viața veșnică, Clement Alexandrinul. Credința este începutul vieții, iar dragostea, sfârșitul ei, toate sfârșesc în dragoste. Sfântul Ignație al Antiochiei Credința este înaintea cunoașterii, după cuvântul prorocului. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare, Isaia 7,9. Prin dreapta credință se clădește cunoașterea și tot prin credință ne ridicăm la statura plinătății, Efeseni 4,13, în Hristos și la starea desăvârșită și duhovnicească, Sfântul Chiril al Alexandriei, Credința nu este o virtute, ci este poarta spințită prin care trec toate virtuțile. Fericitul Augustin! Credința este totul. Dacă ea va întări pe cineva, inima lui va sta în siguranță. Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința este un avânt. Ea se naște în timp, însă scopul ultim este dobândirea făgăduinței, Clement Alexandrinul. Credința este o supunere totală la ceea ce aude, cu o încredere deplină în adevărul ce se predică, după harul dumnezeesc, Sfântul Vasile cel Mare. Credința este împărăția lui Dumnezeu fără formă, iar împărăția lui Dumnezeu este credința care a primit în chip dumnezeesc o formă, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Credința în Dumnezeu și în Cel ce a pătimit este lucrul tău cel bun care nu se ia de la tine, Clement Alexandrinul. Credința atrage harul și ea duce făgăduința la bun sfârșit, Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința în Dumnezeu este un dar, un har, un bun pus în noi, Clement Alexandrinul. Cei ce au credință n-au nevoie de dialectică. Sfântul Atanasie cel Mare, sufletul adevărat credincios lui Hristos, este mutat din firea sa într-o fire dumnezeiască. Sfântul Macarie cel Mare nu este mântuire decât prin credință. Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă păzim credința, ne vom împodobi cu tot felul de virtuți. Sfântul Chiril al Ierusalimului Neprihănirea din credință este mai mare, în același timp și mai ușoară și mai les nedeprimit, iar în alt chip nu este cu putința să îndrepta cineva. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel înțelept nu crede ce nu este sigur. Tertulian Ian. Începutul și izvorul tuturor bunurilor din oameni este credința. Sfântul Maxim Mărturisitorul, cel credincios, este mai bogat decât orice om bogat. Sfântul Chiril al Ierusalimului, după cum a crede, este dovada unui suflet înalt și înțelept, tot așa și cel ce nu crede dă dovadă de un suflet scoborât în rândul animalelor. Sfântul Ioan Gură de Aur Credința nu este comoara înțelepților din lumea aceasta, ci a celor după Dumnezeu. Clement Alexandrinul, căci nu începi să fii cu adevărat creștin decât prin credința în Isus Hristos și nu sfârșești biruitor această viață decât rămânând în el cu orice preț fericitul Augustin. Este într totul necesar să ne îndemnăm unii pe alții la credință și să ne trezim prin cuvânt. Sfântul Antonie cel Mare Cel bogat în credință n-a suferit niciodată din pricina sărăciei, asterie al masei. Fără un de lemn nu va arde candela și fără credință nu va dobândi nimeni un gând bun. Sfântul Efrem Sirul Prima îndeletnicire a celui ce se apropie de Domnul trebuie să fie a crede cu tărie, a se da cu totul învățăturilor sale și a-și lua rămas bun de la lume. Sfântul Macarie cel Mare Nici o credință falsă să nu primiți chiar de ar fi venită sub forma dragostei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să câștigăm credință ca să venim la dragoste din care se naște luminarea cunoștinței. Calasie Libianul Nu este de ajuns să crezi, ci trebuie să rămâi în această credință până la sfârșitul vieții. Fericitul Augustin Îngerul îi spune, ascultă pilda pe care vreau să-ți o povestesc, ia o piatră și arunc-o sus spre cer, vezi dacă poți atinge cu ea bolta cerească. Sau iau un furtun cu apă și stropește către cer, vezi dacă poți face o gaură în volta cerească. Doamne, am răspuns, cum ar fi asta cu putință? Ai spus două lucruri imposibile. Atunci el îi răspunde, cum acestea sunt imposibile, așa spiritele pământești sunt neputincioase și slabe. Vezi, din potrivă, puterea care vine de sus. Grindina e un bob mic, dar cât doare când îți cade în cap. Sau iarăși picătura care cade de pe acoperiș pe pământ, face gaură în piatră. Vezi că lucruri mici de tot care cad de sus pe pământ au o putere mare. Așa-i de puternic Duhul Sfânt care vine de sus. Crede deci Duhului acestuia și de altele ținete departe, păstorul lui Herma. Căci e cu neputință de a deveni cineva credincios dacă nu se va ridica mai sus decât obiceiul obștesc. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu mă arăta cunoștința ta ci sinceritatea credinței tale lui Dumnezeu, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Scopul ultim al credinței în Dumnezeu este odihna veșnică în Dumnezeu, Clement Alexandrinul. Tot timpul credinței voastre nu vă va folosi la nimic, dacă în vremea din urmă nu veți sta desăvârșiți, vi Frumos este cel care luptă pentru credință, Sfântul Ioan Gură de Aur. 850 Neprihănirea din credință este mai mare decât cea din fapte, Sfântul Ioan Gură de Aur. Credință oarbă are cel care nu împlinește prin credință, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu poate fi credința aceea care lasă să se înțeleagă că numai mulțumită religiei s-a putut înălța un popor, Tertulian. Prin credință noi suntem deja în cer, Sfântul Ioan Gură de Aur. Îndoiala este fiica diavolului, învățătură de credință ortodoxă. Sufletul credinței sunt faptele, ilie miniatis, dobândiți prin credință, arvuna Duhului Sfânt, Sfântul Chirila al Ierusalimului. Dacă credința este dreaptă și viața este dreaptă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința are nevoie de supunere și de ascultare, iar nu de vorbă multă. Sfântul Ioan Gură de Aur Comoara credinței este cea mai mare taină a creștinismului. Tertulian Semnul cel mai lămurit al necredinței este să întreb despre Dumnezeu cum Sfântul Tihon. Sângele credinței este nădejdea. Clement Alexandrinul Nu ajunge numai să avem credință, ci trebuie să o și descoperim și să o cunoaștem pentru ca să o urmăm. Sfântul Ioan, gură de aur Dacă în lucrurile omenești nimic nu se face fără credință, cu atât mai mult e necesară credința în Dumnezeu. Cine navighează, cine se însoară, cine are grijă de copiii săi, cine seamănă pământul fără a avea credință în succesul său. Origen În măsura în care, crezând, împlinim poruncile lui Dumnezeu, în aceeași măsură produce și Duhul Sfânt roadele lui în noi, Sfântul Marcu Ascetul. Nu întreba dacă e conform cu natura ceea ce face creatorul naturii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un lucru mic este un lucru mic. În credincioșie, în lucrurile mici, este un lucru mare. Sfântul Grigorie de Nazians Credința fără faptă și fapta fără credință vor fi lepădate de Dumnezeu, diadoc al foticeii. Calea neprihănirii din credință este mai ușoară decât celelalte. Sfântul Ioan Gură de Aur Credința întărește în timp ce rațiunea clatină Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința covârșește pretutind în raționamentele omenești. Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin credință primim toate darurile spre mântuire. Fără de credință nu avem nicio drăsneală la Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu vrea să creadă, N-am niciunul, fericitul Augustin. Niciun folos nu vom avea din credință când viața ne este stricată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel care se îngrijorează pentru lucrurile acestei vieți nu crede cu adevărat în cuvântul lui Dumnezeu și în făgăduințele bunurilor veșnice, Sfântul Macarie cel Mare. Atunci m-ar fi omorât cu adevărat când ar fi putut ca prin frică să scoată credința din sufletul meu. Sfântul Ioan gură de aur. Nu mai credință să avem și totul ni se dă. Acum este timpul harului, nimeni să nu descurajeze. Sfântul Ioan gură de aur. Toată puterea noastră este credința, ea este temelia vieții creștine. Sfântul Ioan gură de aur. Ai scriptura mărturie că cineva, chiar pătimaș fiind, dacă crede cu toată inima și cu smerenie, primește harul mântuirii, Ioan Carpatinul. Cei care duc o viață morală fără să aibă o credință curată și adevărată, se aseamănă cu aceia care zidesc o casă fără temelie, asterie al a se îndrepta cineva numai din credință, fără să aibă și fapte, nu este nimic absurd. Sfântul Ioan Gură de Aur Odată ce s-a născut Hristos, noi nu avem nevoie să iscodim scodim cunoștințele noastre, ci să credem în Evanghelie. Tertulian Ce sunt împărățiile fără dreptate, a cărei bază se cuprinde în credința religioasă? decât niște mari bande de tâlhari, fericitul Augustin. Credința face sfințenia, Sfântul Ioan Gură de Aur. Credința este un bun lăuntric, ea naște în noi frica lui Dumnezeu, Sfântul Teodor. Credința adevărată numesc nu pe cea simplă, ci pe cea care naște în noi roadele Duhului, Teognost. Doctorul, țesătorul, croitorul, cismarul și orice alt meșter își cunosc meșteșugul lor și dau răspuns pentru el, iar creștinii nu știu a da răspuns pentru credința lor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Niciun om nu va fi pedepsit de Dumnezeu după moarte, fiindcă e păcătos. Astfel toți oamenii ar trebui să fie pedepsiți, ci vor fi pedepsiți toți aceia care nu vor să creadă în iertarea păcatelor în sângele lui Hristos, fericitul Augustin. Credința care lucrează prin dragoste este marele izvor al virtuților, diadoh al foticei. Cel ce se laudă în fapte are motiv de a pune înainte ostenelile sale, pe când cel ce se laudă în credință arată un mai mare motiv de laudă, căci el slăvește și mărește pe Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Acela crede cu adevărat că a înviat Hristos, care se predă pe sine primejdiilor, care se împărtășește de patimile Lui, Sfântul Ioan Gură de Aur. Toate sunt învinse de credință pentru că nimic nu i se poate împotrivi ei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cea mai mare boală a sufletului este necredința și iubirea de sine, Sfântul Antonie cel Mare. Deci, dacă noi, cei care am crezut, am și dobândit viață, ce mai rămâne ca să avem viață veșnică? Nimic nu lipsește credinței dacă ea este desăvârșită. Clement Alexandrinul Precum soarele e lumina corpului, tot astfel credința e lumina sufletului. Sfântul Ioan Gură de Aur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 Intră în cărarea tainelor cuvântului Dumnezeesc Sfântul Maxim Mărturisitorul. Precum nu se poate zbura la cele înalte și în văzduh fără aripi, așa nu se poate ajunge la cele duhovnicești fără o credință neîndoielnică, teognost. Noi nu credem numai că Hristos a înviat, ci și că după înviere are o mare putere. Noi mergem pe aceeași cale pe care a mers el, adică devenim frați cu el, ca și cum pare că ar fi zis că prin aceasta devenim cristoși, ca și el. Sfântul Ioan Gură de Aur Credința primește și ceea ce nu îndrăznește să nădăjduiască, după cum a dovedit acest lucru exemplul tălharului chinuit pe cruce. Sfântul Ioan Scărarul